Dobar dan, poštovni gledoci. Ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Naš današnji gost je muftija Sađački, gospodin Abdurrahman Kujević. Gospodine Kujeviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Muftiju Kujeviću, vi ste relativno skoro postavljeni na mesto muftije, kao naslednik muftije Zukorlića. Možete nešto više kažete o sebi, koliko godina imate, gde ste se školovali i tako nešto? Ja sam rođen... 1982. godine uh, u Rožajama. inače potišem iz sela uh, Balotiće, tu sam završio osnovnu školu. Uh, nakon osnovne škole upisujem srednju medresu, to je srednja vjerska škola Gazisa Beg uh, u Novom Pazaru, to je inače najstarija medresa na Balkanu, uh, čak je starija i od Sarajevske uh, medrese, jer je uh, Novi Pazar osnovan prije Sarajeva. Nakon što sam završio srednju školu, uh, upisao sam islamski uh, fakultet na univerzitetu uh, u Medini. Uh, tamo sam boravio pet godina, jednu godinu sam učio uh, arapski jezik, nakon toga sam četiri godine studirao uh, hadis, fakultet hadisa, to jeste ovaj, fakultet koji izučava praksu posljednog poslanika Muhameda, Alehi alihissalatu, alihissalatu vselam. 2007. godine, odnosno krenut 2006. godine, vracavam se u e, Sanđak. E, nakon toga sam e, počeo da radim u islamskoj zajednici, u međusljiv islamske zajednice u Rožajama. Zatim nakon toga kao predavač u Gazisabegove medresi, istorovno delenje u Rožajama, onda na fakultetu za islamske studije u Novom pazaru Predajem također e, i učestvovao sam u osnivanju škole Kur'ana Časnoga u e, Sanđaku ili lanca odjeljenja škole Kur'ana Časnoga. E, onda, e, dakle, e, upisao sam polisvanske studije na Universitetu El Džinan u e, Libanu. Poslije sam ih nastavio na Internacionalnom universitetu u e, Novom Pazaru. Od prošle godine, dakle, u martu prošle godine, sam imerovan da vršim dužnost Muftije Sančeškog, nakon što je uh, moj prethodnik i moj učitelj i moj uh, profesor uh, Muammar Efendija Zukordić Muftija uh, odlučio da se i formalno uh, uključi u rješavanje naših uh, statusnih, statusnih i vitalnih pitanja uh, našega našeg naroda. I eto tada pa do danas vršim tu ovaj uh, funkciju i zahvalan sam prije svega uzvišenom Allahom Žešanuhu uh, ili Bogu, kako uh, ovaj, uh, to vi možda bolje razumijete, uh, što mi je podario tu počasta. Naravno, zahvalan sam i ljudima koji su uh, vidjeli uh, kod mene sposobnosti kapaciteta da vršim takvu jednu odgovornu ulogu, uh, a posebno ta uh, počast je mnogo veća što dolazim odmah nakon uftije Zukorlića koji je zaista tu titulu digao na jedan najveći mogući nivo što se može dići ta titula i naravno on je uzor Kako će Uftijama. vam biti sad da, da nastavite taj put velika odgovornost tako, s obzirom da je gospodin Zukorlić tu dostigao kako sami kažete visok nivo? Pa naravno on jeste nama svima uzor ali mi gledamo da budemo originalni jer svakome je uzvišeni Allah Žešanohu dao sposobno za nešto. Dakle, određenu oblast gdje se možemo istaći. Tako da ću ja se truditi da budem originalan, da možda onim dijelovima za što ja imam afiniteta da dajem dakle, doprinos, ali naravno, ja tu nisam sam, imam svoje saradnike, svoje prijatelje, inače mi u islamskoj zajednici našoj, dakle, kojoj pripadamo i koju rukovodimo, na bazi savjetovanja. Dakle, timski radimo, međusobno se savjetujemo, a, a kada se odlučimo, onda presjećemo onako kako mislimo da je najbolje i najkorisnije za sve nas, a nakon toga čvrsto stojimo na tim stavima. Kada ste prepoznali da je vaš poziv upućen Bogu, odnosno kada ste prepoznali religiju kao, kao ključan faktor u životu? Pa da po našem učenju svako dijete svaki čovjek se rađa u, u prirodnoj vjeri a to je e, vjera koja se zove islam e, i svaki čovjek ima e, sklonost da da se pokorava Bogu. E sad e, šta se događa kasnije u životu ljudi, događaju se e, spoljašnji faktori koji utiču utiču na a, to njegovo vjerovanje, da li će ono ostati a, autentično, vjerodostojno, originalno ili čovjek pak ovaj doživi neke devijacije po tom pitanju. Uh, tako da ja potičem iz jedne uh, religiozne i vjerske, vjerske orientisane porodice i od uh, malih nogu sam naravno upražnjava vjerske propise, uh, posebno bih tu istakao uticaj moje majke koja je zaista na, na, nad nama ovaj, cijelog djetinstva bjela i posticala nas na to i učila nas je svakome dobru, uh, naravno i ostale rodbine uh, i... Ona mi je sugerirala, iako sam ja e, imao želju da da e, učim vjerske znanosti, ali naravno njena sugestija je bila e, presudna i zahvalan sam e, joj što, što, što mi je to sugerirala i poslušao sam je i zaista e, promnašao sam sebe u ovom pozivu i e, uživam u ovom radu. Dakle, ne doživljavam ovo samo kao neku profesionalnu obavezu gdje treba da odradim posao, da zaradim neku nadoknadu, nego jednostavno uživamo u ovom poslu i jednostavno nemamo nemamo određeno radno vrijeme kojim se mi vežemo, nego radimo, što bi se reklo, 24 sata za u službi Božjevjere. Da, kao neki naši političari. A recite mi, kako je, kako je bilo boraviti u Saudijskoj Arabi? Rekli ste da ste studirali u Medini. Kako je to iskustvo ako, kad ste prvi put došli, taj dan, kad mislim, naravno vi ste bili upoznati i ranije sa uređenjem, ali generalno od prviti neki utisci Vi ste tada, samo da preciziramo, koliko imali godine kad ste otišli da studirate? Pa tada sam imao 19 godina. Da. E, naravno, kada sam e, otišao u Saudijsku Arabiju, e, to je zaista jedno e, veliko iskustvo za mene e, i poseban dio moga života, koji nikada ne mogu zaboraviti i koji je na mene zaista puno ostavio traga i uticaja. E, Poželio sam, odkako sam saznao da postoji islamski univerzitet u uh, gradu u kojem je živio i uh, umro posljedni božiji poslanik, Muhammed, a.s. da studiram uh, u tom gradu i na tom univerzitetu. I, i hvala Bogu što mi se je želja uh, ispunila i što sam počešćen uh, na taj način da uh, baš živim u onom gradu u kojem je i silazila objava, posljedna Božja objava, a to je Kur'an posljednjem božijem poslaniku, a to je Muhammed Aleyhis Salatu Wasalam, i da učim pred eminentnom ulemom, odnosno učenjacima i naučnicima uh, u tom gradu i u toj uh, državi. Uh, naravno, da je uh, Saudijska Arabija uh, poseban svijet odnosno na druge države uh, u okruženju i možda u svijetu, uh, jer zvanično u toj državi vlada šerijet, odnosno uh, vjerski zakon, to je državni poredak, u kraljevini Saudijskoj Arabiji i naravno da se na svakom mjestu vidi prakticiranje šarijetskih propisa i ljudi poštuju Božji poredak i naravno meni kao muslimanu je bilo zdovoljstvo živjeti u tom ambijentu. A šta se konkretno vidi? Mislim, koja je razlika u odnosu na, evo, za neki gledalce koji, recimo, nemaju predstavu baš, na koje možete onako slikovitim primerima da, da, da opišete? Pa to primjer radi, spomenuću nekoliko stvari koje deklarišu to društvo zaista ovaj, sa vanjske strane za onoga ko prvi put dolazi u njega islamskim društvom ili društvom koje je uređeno na šarijetski način, a to je, primjer, radi da su sve muslimanke odjevene na šarijetski, odnosno islamski način. Dakle, sve žene se nose pristojno, propisno, u skladu sa šarijetskim, islamskim propisima, to jeste da ovaj, su pokrivene i da ne otkrivaju svoje, svoje ukrase. Onda također, ono što je dominantno jeste da se, primjer, radi kada se obavljaju dnevne molitve, ili namazi u toku dana, uh usred podne namaza onda malo kasnije ikindi namaz i tako dalje, za vrijeme radnog vremena sve radnje, sve svi dućani, uh, sve, sve moguće, ovaj ustanove se zatvaraju na 10-15 minuta i svi ljudi obavljaju obavljaju molitvu zajedno, zajednički, zajedno im ovaj imamo zajedni vođa, mi to je Dakle, prediva ambijent za vjernika, jer te postiče da, da lahko obavljaš svoje dužnosti prema Allahu Đulješanu i prema sebi, a da, a da te niko ne, ne prezire i da ti niko, primjer, radi da te ne gleda ovaj, ispod oka i taj, tako. tako red. Ali zanimljivo je da slike, recimo, koje mi dobijamo iz Saudijske Arabije u nekim vestima raznim jeli, i portalima, jel su one, one slike pogubljenja na trgovima, javnih javni pogubljenja? Ste vi prisustvali nekim takvim Ovaj, delima? Naravno da e, je dio šarijetskog zakona i krivično pravo i e, krivično pravo je e, uređeno e, u okviru e, šarijeta na poseban na poseban način, a to jeste, primjera radi e, da, se, e, da se ubica ubica e, bez, koji je ubio nekoga bespravno također ovaj, e, ubija jer to je e, nešto što zadovoljava pravdu to jeste odmazda dakle, jer nikada se primjera radi srce porodice koji su izgubili nekoga ne može zadovoljiti primjera nikakvom ovosvjetskom kaznom osim da onaj njihov krvnik također, također bude ovaj, istog, da ima isti završetak kao što je završio na taj način i njihov i njihov ovaj, najmiliji naravno da su, da je dio to šerijate, međutim e hoću da spomenem da da je takvi slučajevi jako jako malo i rijetko se to uopće dakle ovaj, događa. I cilj šerijskih propisa nije cilj da kažnjava ljudi. Dakle cil naše vjere nije da kažnjava ljude i da, i da, da pati ljude, da se ljudi muče da se pati ni jedan propis u islamu nema za cilj da, da, da pati nekoga. niti ti muslimana, niti nemuslimana, nego je naša vjera došla kao milost svim svjetovima i kao boži, i kao boži dar. Međutim, također, naši propisi imaju za cilj da pošaju poruku prijestupnicima da se ne smije udarati na ljudske svetinje. A to su život, čast, imetak, razum i tako dalje. To je jasno, ali moram još jednom da sratim. Jeste prisustovali nekom javom? Nisam povijek? imao prilike ovaj, nikada da prisustujem. Pa kako ste bili tamo četiri godine? Pet, pet godina. Ovaj, sam pa kako tamo. niste? Pa to govori i potvrđaju moju priču da su takvi slučaje jako ritki. Kako gledate na optužbe nekih analitičara i opšte ljudi koji prate svjetsku politiku da Saudijska Arabija finansira terorizam širom sveta? E, naravno, to je priča koja se lansira u e, medijima, e, ali e, odgovorno tvrdim i vjerujem u to. E, ne samo da ovako želim to da iznesim javno zbog toga što je ovo javni nastup, nego zaista vjerujem da je to tako i dosta sam upućen u tim e, tokovima Mislim da je to neosnovana tvrdnja i da je to, uh, dakle, obična potvora, uh, jer uh, dobro poznajem učenje uh, koje je zastupljeno u Saudijskoj Arabiji uh, i učenjaci koji žive u Saudijskoj Arabiji, koji uh, vode sve obrazovne institucije, dakle, nemaju uopće, uh, uopće uh, nikakvih dodirnih tačaka sa terorizmom, ne samo oni, nego svi ovaj uh, muslimani, E, tako da je Saudijska Arabija jako imućna i bogata zemlja i ona je pomagala, e, pomagala muslimane i pomaže ih e, u mnogobrojnim e, državama u svijetu i naravno možda je to nekome zasmetalo tako da to nema nikakve veze, dakle sa terorizmom i sa teroristima, e, tako da to je obična medijska propaganda. Ja tako vjerujem da sad može neko i drugačije da smisliti. Al ostavljate prostori da je, da je eventualno tačna ta tvrdnja. Uh, ja bih volio da neko iznese argumente. Dakle te tvrdnje uh, bi može može ne bilo ko da kaže uh, ovaj, šta hoće. Ali ako nema argumenata i nema ovaj dokaza onda ta tvrdnja ovaj ostaje. Pa, neko... A pronalaziže žene su mnogi trgovci koji vode do saudijske Arabije kod nekih terorista. Ali dobro. Recite mi kako gledate na, na one optužbe da kraljevska porodica recimo uopšte ne živi po islamu, da bludniči, da piju alkohol, da imaju jedan paralelni svet u saudiskoj Arabiji koji onako odstupa dosta od onog javnog što se ovaj promoviše. E... Da li verujete u tako neke tvrdnje? Pitam e... zato što ste Jack ipak sad. Ne nema veze ovaj što se tiče ovaj kraljevske kraljevske dakle porodice tu je naravno oko toga postoji puno, puno priča naravno po islamu kao što je ovaj poznato ono što je ispravno jeste da se vlast ne nasljeđuje već da se bira među naj poznatijim i najsposobnijim muslimanima jedan koji koji najviše ima sposobnosti da, da vodi ovaj državu i društvo i, i, i tako dalje. Međutim nasljeđivanje vlasti je e, ovaj praksa koja je davno e, se pojavila u muslimanskoj praksi, ali naravno to nema utemeljenja u našem našem e, učenju što se tiče ovog aktualnog ovaj kralja moram da, da, da iznesem da je on eh, od kako je došao zaista napravio eh, velike reforme i dobre pomake i u kontaktu sa ljudima koje ja znamo sa sudskom rabij dakle sa, sa svojim profesorima i učenjacima vidim da se eh, stanje na svim nivoima dakle ovaj eh, puno puno dakle ovaj eh, popravlja te detalje ja zaista o njima nemam inform nemam dokaz dakle mogu da pročitam kao što vi možete da pročitate primar radi ali možda neko u svojoj kući možda radi šta hoće primjera radi jer tu ga šarijet tu šarijet nema načina niti, niti, niti naša vjera primjera radi da, da nekoga sada ovaj uhodi i da ovaj, uh, ga snima šta radi u svojoj kući, to nije ni propisano niti je ovaj, utemeljeno, tako da ja ne znam šta ko radi u svojoj kući ali ono što je ovako dominantno i što, što, što ovaj se vidi uh, na uh, ulici i u društvu je ono što sam rekao malo prije Vi ste također i hafiz Kurana, odnosno čuvar Kurana. Šta to znači? Kako se to postaje uopšte? E, naravno, I to ne samo Kurana, naravno, sam ćete i sami. Da, kada je u pitanju Kuran to je posljedna Božja objeva koju je uzvišeni Allah Žešanuhu objavio čovječanstvu kao uputu i naravno u njoj se nalazi smjernica i uputa za svaku poru našeg života i ono što karakterizira našu objavu Kur'an jeste da je to sačuvana i autentična božja riječ. Dakle nije doživjela nikakve promjene niti izmjene i od samog objavljivanja dakle veliki broj ljudi je učio Kur'an napamet direktno od poslanika Muhameda alejselatu ve selam a i zapisanje Kur'an za vrijeme poslanika za vrijeme njegovog života pod njegovim nadzorom. Zatim je u dva smjera Kur'an prenešen, a to jeste usmeno usmjenoj i pisanoj verziji e, i to najvećim, naj, e, ve, dakle, e, predajom koja je e, na najvećem stepenu vjerodostojnosti. To se stručno zove motivatič predaja, to jeste da primjer radi jednu vijest, prenosi 300 ljudi, najpovjerljivijih ljudi, istu vijest prenose, a basic ekvizmi to znači primjer radi da se ti povjerljivi ljudi ne mogu složiti ako nečega što je neistina i što je laž. Ako je jedan čovjek koji je povjerljiv koji govori uvijek istinu, koji ti kaže neku informaciju, ovaj vjeruješ mu, kako onda primjer radi tek ćeš vjerovati ljudima čiji broj dosegne 300, ako i pričaju jednu te istu jednu te istu priču, jednu istu informaciju. Dakle na taj način je Kur'an prenijet prenijet do nas. Uh, I uh, poslanik Muhammed s.a.v. je uh, prvi koji je znao Kur'an na pamet, zatim veliki broj njegovih ashaba, odnosno uh, ljudi iz njegove generacije, zatim također generacija koja je došla poslije njih i tako svakoj generaciji je na stotine i na hiljade i na milijone ljudi koji znaju Kur'an uh, na danas i na taj način se čuva uh, Božja riječ Kur'an. E, najveća je počast i najveće zadovoljstvo naučiti Kur'an na pamet, jer Kur'an e, je svjetlo e, koje čovjek e, usvaja u svoje srce i u svoj razum i na taj način obasjava svoj život i svoj e, put na ovom svijetu, tako da je Kur'an e, zaista najbolji saputnik vjerniku i svaki musliman zna određene dijelove Kur'ana na pamet, ali oni koji znaju cili Kur'an na pamet, oni su na posebnim stepenima kod muslimana. Oni se posebno poštuju, oni se posebno uvažavaju i tako dalje. I naravno uvažavaju ih zbog toga, zbog njihovih ličnosti, ali prije svega zbog njihovog znanja. Zbog toga što oni na taj način uvažavaju Božiju knjigu koja se nalazi u njihovim prsima, odnosno u njihovim, u njihovim srcima ili razumima. Ja sam Kur'an naučio u Medijini, gradu Allahovog poslanika Muhammed, alaihissalatu wasalam pred jednim eminentnim učenjakom iz e, Egipta i to je, to se je događalo tačno u džamiji e, poslanike Muhammeda alaihi srata srana, to je prva džamija u islamu. Zatim nakon toga e, sam se vratio ovamo... Kako je bilo učiti Kuran? Mislim, Kuran je, ima šesto gusto kucanih strana, ja sveta knjiga, razumijem da inspiracija velika koji je jednog vernika, ali... Bez obzira na ova pitanja ovo čisto ljudski onako pak pa naravno mi vjerujemo uh, da je učenje uh, Kur'ana uh, Bogu drago djelo. Koliko dana je potrebno, za to koliko sati dnevno? Uh, pred mentorom morate učitelj, tako muhafizom to, je to... Uh, jest. Uh, ovaj mentor se zove muhafiz, naravno uh, učiš sam, a nakon toga preslušavaš to što si naučio pred mentorom odnosno muhafizom. E, sve zavisi od e, pojedinaca to se razlikuje dakle od čovjeka do čovjeka koliko će provesti vremena da nauči Kur'an napamet imaš ljudi koji prema rade za nekoliko mjeseci nauce, nauče nauče cijeli Kur'an napamet naravno to nije e, čvrsta memorija ali nakon toga Kur'an se cijelog života obnavlja dakle Kur'an se inače zaboravlja Ovo, ako ga ne, obna, ne obnavjaš, može, možeš uh, doći u situaciju da jednog dana nemaš ništa kod sebe od Kur'ana, a veoma malo i zbog toga uh, je uh, uh, veliki cilj naučiti Kur'an na pamet, a još veći je cilj sačuvati Kur'an, odnosno ostati hafiz Kur'ana cijelog života, odnosno čuvati, čuvati Kur'an. Vi obnavljate, dakle, na par meseci, kako da kažem... Svakodnevno. Svakodnevno. Svakodnevno se Kur'an obnavlja, a, po 20 stranica, nekada po 40, nekada po 60, nekada po 100 stranica i tako dalje, tako da ovaj svakodnevno je potrebno obnavljanje Kur'ana. Vjernik dok uči Kur'an i dok obnavlja Kur'an, on uživa u tame. Dakle, nije to samo neka obavezna, neko štivo... A, koje se nama nameće, nego a, posebno mi koji znamo arapski jezik, mi uživamo, primjer, da učimo Kur'an, mi, mi razumijemo to značenje i uvijek se otkrivali, ne, otkrivali neke nove poruke, e, neke nove smjernice, tako da e, e, moj dan kada e, ovaj učim Kur'an i drugi dan kada se desi da preskočim prije radi pa ne obravljam Kur'an, ne može da, da se uporedi. Dakle, ja sam mnogo srećniji, mnogo zadovoljniji, mnogo ispunjeniji kada učim Kur'an i tako dalje, E, tako da Kuran je e, sama, sama činjenica da je to Boži govor on ostavlja traga ovaj na svakog onoga koga sluša koga čita, koga uči i tako vi ste prvi hafiz na ovim prostorima sad imali ste i jednog svog učenika koji je također naučio Kuran kako je bilo raditi sa njim sad ulozi mentora pa naravno na teritoriji Sandžaka odakle ja dolazim, bilo je puno hafiza kroz našu historiju Ali kada je nastupio komunistički period, vi znate da je to bezbožnički ovaj, bio a, režim koji je e, bazirao svoje djelovanje dakle, protiv, e, protiv svih vjera ili religija, i naravno oni hafizi koji se zadesili da žive u tom vaktu, oni su živjeli kada su umrli, poslije toga niko ih nije naslidi u tome, nikoga nisu podučili, niti su imali ovaj mogućnost da ih nauči, niti ko, ovaj ko učio u tom periodu eh, dakle ovaj eh, HIVS. I naravno, desilo se da je Sanđak ostao bez Hafiza. 90. godina eh, pojavili se prvi Hafizi, ovaj, nisam ja bio prvi Hafiz u eh, Sanđaku, eh, prije mene je bio Hafiz eh, Izet eh, Efendija Mašović, zatim nakon toga Almir Efendija Pramenković, a poslije njega sam ja ovaj, došao iz Medine, poslije toga Irfan Efendija Malić eh, i nakon toga eh, ovaj, nas trojica, Dakle, Pramenković, Malić i ja na, na čelu sa Muftijem Zukordićem i također sa još nekim našim saradnicima smo osnovali školu Kur'ana časnoga škola gdje se uči Kur'an, škola gdje se uči sve ono što je vezano za Kur'an, gdje ljudi se podučavaju arapskom pismu i gdje ljudi uče Kur'an na pamet. E, I naravno, naša škola od e, 2010. godine iznjedrila na desetine hafiza, preko 30 hafiza. E sada ti hafizi polahko se preslušavaju pred našom komisijom za HIFS. E, na čelu te komisije e, se nalazim ja. E, I naravno, e, već je tri učenika koji su, su predano završili HIFS, dakle, e, kojima sam ja bio mentor, to je Hafiz Hilmija Redić, Hafiz Haris Aračević i Hafiz Edin Matović. E, oni su e, predavnom završili a nakon toga su i položili položili ili polažu kod pred našom komisijom gdje pored mene postoji drugi hafizi e, gdje je obavez za tom hafizu da za 15 dana prouči cijeli Kur'an dakle ti šest toptina svanica ili šest 1666 e, ajeta odnosno e, redaka ili redova e, iz Kur'ana e, tako da eto to je e, ukratko malo da našem Kur'anu i Božijem. Hvala vam na odgovoru. Možemo se dotaknemo pet stubova islama. To su šehadet, nama, zeka, zeka, tako se nevaram, zau i hadžiluk. Kako je, možda nešto više kažete? kako to, zašto su to stubovi islama? Naravno da je islam vjera koja je sagrađena tim e, stubovima e, Islama. Pa sama riječ e, da su to stubovi Islama, to znači da naša vjera počiva na tim stubovima. E, što znači da ako nema tih stubova, nema ni e, građevine e, koju, koju drže ti stubovi. E, kao što, primjer, radi kod jedne kuće E, ovaj stubovi predstavljaju temel bez kojih ne može ta kuća da postoji također e, stubovi Islama e, su nešto bez čega Islam ili vjera ne, ne može da postoji kod jednog, kod jednog čovjeka. E, dakle, e, sve ove stvari koje ste spomenuli, a to jeste šahadi dočenje, da nema istinskog božanstva koje zasluže da se obožava osim uzvišnog Boga, Allaha Čelešanuhu da, da je posljednji poslanik Muhammed, a.s. zatim da se klanja pet dnevnih namaza ili molitvi E, zatim da se posti post ili saum, e, da se posti e, mjesec Ramazan dakle ili jedan mjesec u toku godine, e, zatim da se izdvaja određeni procenat e, imetka svake godine naravno za one koji e, dostižu granicu kada su obavezni da izvoje ovaj e, dio iz svoga imetka i da se obavi hadž to jest da se posjeti sveta Allahovi Žešanohu kuća ili najčastnija džamija na svijetu, to jeste Kaaba u Mekiji jedan put toku godine. Zašto su ovo stubovi Islama? Zato što uh, deklarisanjem ili prakticiranjem ovih propisa i ovih stubova uh, čovjek se spoljaš, na spoljašni način ili formalno se deklariše kao musliman. Jer, primjera, radi onaj koji, koji obavlja namaz, onaj koji svjedoči šehadet, primjera, radi i posebno onaj koji obavlja namaz odmah ćete zaključiti da je on da je on dakle ovaj, musliman to su dakle neke vanjske eh, stvari eh, i propisi koje deklarišu jednog čovjeka kao muslimana a naravno to je i eh, suština naše vjere eh, i svi ti propisi su dakle nešto što, što nama ovaj, treba prije svega nama sajma kao individuama eh, osobama a osim toga također vidite da tu ima i i badeta i propisa koji su E, socijalno jako, jako korisni, društveno e, mnogo efikasni, kao što je Zekijat primjera radi. E, spomenuću e, slučaj da kada je Omer ibn Abdulaziz jedan poznati ovaj e, halifa e, za vrijeme e, svoje vladavine, koja je trajala dvije godine i nešto, e, sproveo ovaj propis e, na jedan e, visok nivo i e, možete li vjerovati da nije postojalo siromašnih ljudi, tada u, u muslimanskoj zajednici kojima bi se dala ovaj sadaka odnosno milostinja ili kome bi se dao, dao ovaj e, imetak od iz fonda zakat e, i e, mi vrlo često u našim predavanjima tvrdimo da kada bi svi muslimani samo muslimani kada bi svi oni dali ovaj ispoštovali ovaj propis na pravi način ne bi bilo siromašnih ljudi ne samo među muslimanima nego Općenito ne bi bilo učiteljica. A da li to znači ako recimo neki muslima ne poštuje jedan od ovih stubova, da da li on se može smatrati muslimanom vernikom? Dakle, ovaj posebno kada je u pitanju kada u pitanju obavljanje namaza, uh, pet dnevnih ovaj obaveza, uh, tu su citati uh, iz Kur'ana iz uh, prakse poslanika Muhameda alejsel salam jako strogi, jako strogi. Što znači uh, da onaj ko se Allahko odnosi prema, prema ovaj svakodnevnim obavezama, dakle namazima, obavezama prema prema Bogu, dakle njegovo vjerovanje, ili njegova vjera ovaj je ili jako jako slabava ili ovaj labilna ili možda uopće u srcu u srcu ne postoji, ali to je naravno nešto što što ovaj će Bog presuditi uzvišeni Allah znao ironje taj koji ovaj na koncu zna sve najbolje. A kako gledate na one koji tvrde da je džihad šesti stub islama? Džihad naravno znači to je jedan jako širok pojam. E, to je e, borba na Božijem putu. I e, naravno da se džihad deli u, u nekoliko, u nekoliko dakle, ovaj vrsta e, džihad e, i metkom džihad jezikom odnosno riječju to jeste da se muslimani bore za pravdu i na kraju džihad životima to jeste dakle fizičkom, fizičkom ovaj borbom naravno da kada se džihad spomenje danas u ovom svijetu vrlo često se koristi da se plaše nemuslimani sa ovaj Zato vas i to jako borbom ako... i tako dalje i vrlo često ćete naći da ljude koji se Uh, koji se bave vjerom i islamskim učenjem, oni oni izbjegavaju da odgovore na ovo pitanje i vrlo često pribjegavaju uh, izlazu, kako oni to smatruje da je izlaz, pa negiraju džihad. Ja neću negirati džihad. Džihad je dio islama, dakle džihad je ovaj, dio naše uh, vjere, ali naravno ono protiv čega uh, jesam ja i mi muslimani, jesmo protiv zloupotrebe džihada i protiv znači? pogrešne interpretacije džihada. Izvinjamo se što usprekajam, ali šta znači to uh, sveti rad protiv nevernika? Mislim, kako to danas možemo da tumačimo? Evo, evo ja ću ovaj, u nastavku moje priče, nadam se da ćete naći ovaj, odgovor za vaše, za vaše ovaj, pitanje. E, džihad se dili u dvije vrste, primjera radi, ovaj po našem učenju. Džihad od defa i džihad defa, znači primjera radi kada je jedno muslimansko društvo, džihad ili borbu u odbrani kada jedno muslimansko društvo, primjera, radi napadne e, neprijatelj, vanjski neprijatelj. Dakle, po svim i božijim i ljudskim zakonima šta je obavez za tom e, domicilnom i domaćem sanoništvu? Naravno, da se, da se brane, dakle, da odbrane svoje živote, svoje porodice i tako dalje, kao što e, se svaki narod bori protiv spoljašnjeg neprijatela. A drugi, primjera, radi e, drugi vid e, borbe na božijem putu jeste E, borba kada ovaj, e, muslimani prvi iniciraju iniciraju ovaj e, borbu. E, to je možda ona borba koja je možda ovaj e, mnogo interesantnija, a to je primjer radi kada se to događa. Kada se to događa, e, to se događa primjer radi kada u susjedstvo muslimanske neke države se događaju velike neprade. Kada, kada je na dijelu neka velika diktatura, velika nepravda, veliki zulom i tako dalje, tlačenje, maltretiranje, ubijanje, nedoženji ljudi i tako dalje. E, u tom smislu, ili kada su ljudi zarobljeni, porobljeni, nemaju pravo na slobodu i tako dalje, e, tako da u, u toj situaciji muslimanima je obaveza da stanu u zašto obespravljenih i da se bore protiv tih nosioca, nosioca. Ali gde ovaj, su tu neprav... nevernici? Mislim, to mi je malo ovako, nevernici, kad kaže borba protiv nevernika. E, e, dakle, ovaj, ovdje, bez obzira o, kakvu, o kome, o kome da, se, da, se, da se radi, dakle, kada se sprovodi ovaka vide ovaj nepravde i kada se probljavaju ljudi, a, općenito, dakle, muslimani su doužni da otkune tu nepravdu. I događalo se to. Događalo se to, dakle, kada je a, hilafet ili vrhovna ta vjerska i politička institucija muslimana bila ovaj, jedinstvena na nivou cijelog svijeta, strane države su ili zajednice tražile tražile od hilafete ili od muslimana, od muslimanske, muslimanske vojske da se umješa da se umiješa, ovaj, u, njihovo, u njihovo u njihove e, međusobne e, sukobe i da ih odbrane od tih ovaj e, nepravednika, nepravedniki i tako dalje. Mi danas imamo prema danas u svijetu imamo to je kao što danas događa, imate velike sile koje primarno radi ovaj se miješaju unutrašnja a, pitanja određenih država i primarno radi kada, kada odluče da da postoji neki diktator ili, ili, ili, ili ovaj režim koji E, zloupotrebljava svoje ingerencije e, i maltretira i, i ovaj ubija narod, to je ovaj, nedožan narod prema radi, oni su umiješani i niko ne postavlja pitanje. Dakle to je na taj način to dakle. Al ovaj samo je moram još jedno pitanje. Ko je taj koji prosuđuje recimo da li ne nepravda u ovoj ili onoj zemlji? Ko je taj koji poziva na džihad? E, naravno tu će Pita što zbog moguće zloupotrebe koja reci. Pa tu, tu dakle naravno halifa poziva na džihad, ovaj to jeste vrhovni poglavar muslimana a uh, i po poziva uh, elita dakle jednoga, jednoga naroda je ta koja to jeste ulema najučeni i najpametni i najbolji ljudi oni su ti koji koji predah dakle, ovaj odlučuju o tome a ne obični ljudi i nije sada ovdje jako bitna stvar a to jeste da da da da postoji zloupotreba džihada to jeste da primjer radi sada uh, neko izađe sam uh, na na ulicu i da kaže ja uh, hoću da vodim džihad hođim borbu Ovaj, na Božijem putu i da ubija redom poznanike, to veze nema sa džihadom. Pa dobro, ali možda bude zlopotreba i od strane elite, nije, ne mislim sa ja, samo na obične ljude. Ali dobro, recite mi ova podela na šite i sunite, odnosno kako gledaju su, suniti na šite? E, to, to je jako ovaj, osjetljiva tema. Ako možemo što kraće, ali evo. Može, nema nikakve, nema nikakve ovaj, smetnje, što se tiče šejskog učenja, ono je jako staro, dakle vijekovima od vremena Osmana radijallahu ta'ala anhu trećeg e, halife muslimana, to je naravno nakon smrti poslanika Muhameda sallallahu alej ve sellem treći pravedni, ovaj vođa e, koji je predvodio muslimansku zajednicu e, oko e, njegovog vodstva i nakon toga E, oko njegove smrti e, je nastalo puno dileme, jer naravno on je bespravno ubijen u svojoj kući i pobunjenici koji su, e, koji su digli ovaj e, pobunu protiv njega i na kraju to rezultiralo, nažalost, sa e, njegovom pogibijom. E, oni su ti koji su počeli da propagiraju neka, neka učenja, to jeste da je e, zaslužniji bio Ovaj, eh, za vlast poslije poslanika Mohameda Selam, eh, ovaj eh, Alija radijallahu ta'ala anhu od Ebu Bekra i eh, Omera eh, i eh, Osmana, eh, da su mu nar naravno eh, ti eh, eh, prvi ljudi oko poslanika Mohameda alaihissalatu wasalam učinili nepravdu njemu i njegovoj eh, porodici i tako dalje. E, I naravno, na tim osnovama su ovaj podigli pobunu i zato su i ubili Osmana radi Allahu ta'ala anho. Naravno, to su sve bile optužbe koje nisu imali nikakvog utemirenja u e, vjeri. I kasnije se e, razvio taj pokret šija jer šije, oni, sama riječ šija znači e, pomagači, a to jeste pomagači, kako oni to tvrde poslanika i porodice poslanika Mohameda, wasalam, a naravno tu su izmišljene zaista a, veliki broj predaja je izmišljen a, i oni su a, jako negativno govorili govore a, protiv a, prve generacije muslimana a, i naravno tu se napravio taj, taj raskol i u samom šijskom, dakle, tom pokretu, ima puno sekti i frakcija. Tako da, zaista, to je jedna jako, jako, ovaj, opširna tema i velike, velike razlike postoje između Sunija i Šija, između pripadnika, ovaj, prakse poslanika Mohameda, s.a.v. i između šijskog, šijskog, ovaj, pokreta. Naravno, To je e, dobilo i u e, sadašnjem vaktu jedne jako široke široke ovaj e, razmere, e, tako da evo kao što vidite e, u islamskom svijetu se vode veliki sukobi, dakle u Jemenu, onda u e, Iraku, zatim u e, Siriji i tako dalje i uglavnom je to ajaj ovaj, e, sukob između između onih koji su šijski orijentisani i onih koji No tačićemo se i toga i Jarumskog proleća i isti se recete mi po islamu e, Isus Hristos jel tako je li također poslanik jel tako prorok jest, e, jest. kako e, ali je greh smatrati ga bogom pa kako islam gleda na baš sam e, ovaj sino držao jedno predavanje na tu temu ovaj e, mi inače muslimani vjerujemo u sve poslanike dakle u sve božije poslanike I to je jedna naša ovaj uh, karakteristika uh, mi vjerujemo uh, i u Muhameda alejselatu selam vjerujemo i u Isa alejselatu selam koga vi nazivate Isusom uh, Isa alejselatu selam za koga se vežu kršćani Vjerujemo i u Musa alejselatu selam za koga se bežu jevreji i tako tako da bi pravedno bilo i od jevreja i od kršćana da, da ovaj povjeruju našem poslaniku Muhammedu alejselatu selam pošto mi vjerujemo u njegovog poslanika da bi se pravda zadovoljila. Tako da ne pravimo nikakvu razliku između njih. Mi vjerujemo da je Isa alejselatu selam jedan od najudaranih božjih poslanika, jedan od pet najudaranih poslanika koga je uzvišeni Allah džeshanoo stvorio bez oca u utrobu njegove majke Marijeme. E, i naravno ta, to njegovo stvaranje u utrobi bez e, ovaj e, kontakta njegove majke sa bilo kojim muškarcem je ovaj e, jeste jedno veliko iskušenje je bilo za čovjekanstvo i danas je to iskušenje za čovjekanstvo. E, naravno tu ste ljudi podijelili u dvije e, velike skupine. Jedni su otišli Ovaj, po nama e, ekstremno desno, pa su rekli da je on Boži sin, a to mi smatramo znači da, je nik, da je neprihvatljivo ili da je Bog jer nemoguće je da čovjek bude Bog jer e, Bog je savršen a čovjek je ovaj stvorenje koje je manjika, ovo je nepotpuno i tako dalje zatim jedni su otišli ekstremno na drugu stranu pa su rekli da je on sin prostitutke, što je također jako, jako neprihvatljivo za nas, a mi muslimani smo zauzeli središnji stan. Inače smo mi, ovaj... Mi je onako politički sred. Ne politički, <laughs> nego, nego ovaj, istinski, onako i kako odgovara pravdi i istini. Mi smo, ovaj inače, put sredine. Dakle, kažemo, niti je Boži sin, nego je Allahov poslanik, odabran, stvoren je. Dakle, Allahovom riječu, budi ona i onje bio i nastao je u utrobi njegove časne majke Marijeme, i Marijema je jedna najčasnija žena, jedna od četiri najpotpunije žene e, u čovjekanstvu općenito. E, tako da ovaj e, oko Isa alejselatu vesselam je zaista tu su nastale velika velika ubeđenja uh, i mi vjerujemo da je ova sredina koju smo mi zauzeli za, uh, ovaj središnji stav jedini ispravni stav i oko uh, i riječ oko koje bismo trebali svi da se okupimo i evreji, i vredi i muslimani. A gdje su recimo te sličnosti između hrišćana i muslimana? Gdje možemo da nađemo neke zajedničke tačke? Papa po, po kuranskom učenju uzvišeni Allah dž.šano kaže uh, da su uh, muslimanima uh, najbliži oni koji za sebe kažu mi smo kršćani. I naravno jevreji. Jevreji i kršćani po našem učenju su sredbenici knjige. Sredbenici knjige. I naravno tako ih Kur'an oslovljava. A to znači da su oni imali nebesku knjigu. Da oni slijede Božiju Božiju objevu. Naravno sve te Božije objeve prije Kur'ana doživile su derogiranje i također određene izmjene jer je postojao određeni period na na nekoliko desetina godina kada su te knjige skroz bile nestali i Naravno šta je zajedničko između jevreja, između jevreja, kršćana i muslimana jeste da oni svi vjeruju u Boga i da, da su imali i da su imali ovaj božje objeve Božje objave. E sad, naravno, e, ima, ima i razlika. Jedna od tih razlika jeste ovo, to sam malo prije spomenuo, da mi vjerujemo e, u poslanike e, koje, za koje se vežu ove velike, ova dva velika, velike ove skupine, e, a oni ne priznaju posljednjeg boždje poslanika, Muhammed, a.s. i naravno njegovu knjigu, Kur'an, e, Uh, koju je donio cijelome, cijelome čovješanstvu. I evo, oko učenje, uh, učenje oko Isa, ali i tu je dakle, velika ovaj, uh, razlika, uh, nastala, jer uh, mi nikako ne možemo i ne smijemo prihvatiti uh, da, da, da može da bude uh, čovjek, Bog ili Boži sin, ili, uh, jer, jer to je da uzvišenog Boga stvoritelja da ga spustimo i da a, njega posmatramo kao što posmatramo stvorenja ovo svjetskim ovaj zakonima i tu su dakle ovaj nastale te razlike i naravno to je naša realnost i stvarnost koju živimo. Ono na čemu bi ovaj neki hrišćani pozavideli muslimanima jeste to da mogu da imaju četiri žene. Kako vi gledate na odnosno odtut to da muslimani mogu da se žene četiri puta? E, pa eto ovaj kada je u pitanju e, taj e, propis e naravno e, spomenuću da je aktuelno inače ovaj kada nemuslimani e, pitaju muslimane ili učenjake e, među muslimanima oni nalaze ono što je naj najška, najškakljivo i onda se mi vrlo često nađemo u neizvnomoj situaciji i a, jedan broj ljudi ovaj stane da negira sve to da negira sve to i da se odriče primjer radi da bi se eto da bi neki a, dao odgovor kako ovaj uh, paše uh, ono me koje Vi budete dosledili tako mojte. dalje međutim ovaj uh, mi inače ovaj smo originalni u svemu tako da ćemo i ovo uh, po ovom pitanju biti ovaj uh, originalni ovaj muslimanima je dozvoljeno da imaju više uh, legalnih zakonitih žena ovaj uh, u, uh, svom, uh, u svom u uh, svom životu a naravno to je zbog toga uh, što se islam strogo strogo bori protiv protiv ovaj nemorala i protiv poroka uh, u uh, društvu u bilo kojem društvu i kod nas je jedna od uh, jedan od visokih i velikih ciljeva uh, također karakter, moral i obraz svakog čovjeka uh, i svake osobe, svakog ovaj uh, živog uh, bića. Dakle bez obzira li se radilo o uh, uh, muškarcu ili o uh, ženi E, tako da je u tom smislu e, dozvoljeno muškarcu da ima e, ne samo jednu nego dvije, tri ili četiri ovaj e, supruge, a naravno ono što ćete vi e, se također nadam složiti kada je ovo pitanje ovaj na stolu jeste da i kod nemuslimana je mnogo e, rašireno to da postoje primjer radi pojave da ljudi koji imaju jednu zakonitu ženu a primjer radi vrlo često imaju ovaj nezakoniti ovaj žena jednu ili više primjer Nema radi i time, i time se i primjer radi a nama muslimanima koji ovaj transparentno javno javno ovaj e, sprovodimo taj, taj propis, propisom da se prigovara tako ja mislim da je ovo e, mnogo ispravnije i pravednije da sve što se radi radi se javno a ne primjera radi ovaj da se rade e, neke stvari koje urušavaju rušave međuljudske odnose i rušavaju rušavaju temelje morala i dobrota a ima nekoliko muslimana koji imaju četiri žene još neki nezakonite porediti četiri Jo ja se dešavaju i takvi primeri jeste su. Ne znam da takve primere, ali znam da, da, da, da je da su da naše učenje dakle ovaj strogo kada je u pitanju skrnavljanje tuđega, tuđeg obraza i morala, dakle tu su žestoki, žestoki, propisi i velike su prijetnje upućene za one koji prave prekršaj. Ne znači prema radi ako nešto postoji u islamu kao propis, da se svi muslimani drže toga propisa. Ima mnogo prijestupnika dakle muslimana. Uh, tako, također da sve ono što muslimani ovaj rade, ne znači da je to sve od islama. To treba odvojiti. Dakle, ovaj, jer vjeru treba uh, posmatri kao, uh, kao savršenstvo, uh, kao savršeno učenje, uh, potpuno učenje koje je došlo od uh, Boga, a naravno muslimani su dobri onoliko koliko se pridržavaju toga savršenstva. A ako oni griješe, te greške ne možemo pripisati islamu. Naravno. Često se ovaj, daje ocena da je žena u islamu onakvu bašu podređenu položaju. Kako biste vi okarakterisali položaj žene u islamskom svetu? Pa, što se tiče položaja žene u islamu, ja mislim da je islam dao najveće pravo ženi. Inače, je islam vjera balansa i vjera koja garantira, garantira svačije pravo. Prije svega Božije pravo, pa pravo poslanika, onda pravo ovaj roditelja, pravo supružnika, pravo djece, pravo supruge, pravo čerke, pravo majke i tako dalje. Tako da je kod nas žena zaista na, na, na visokom stepenu ovaj, podignuta i naravno postoje hadisi poslanika Muhammeda sellem da je najbolji čovjek, najbolji čovjek ovaj, po našem učenju jeste onaj koji se najbolje obhodi prema svojoj porodici ili preciznije, konkretnije prema svojoj uh, majki ili majci i prema svojoj supruzi i prema svojim kćerkama uh, i sestrama, jer kaže poslanik Muhammed s.a.v. da onaj ko uh, kome uh, uzvišeni uh, Allah Žešanhu dade jednu, dvije ili tri kćerke, uh, pa se prema njima na najljepši način opodi, pa ih odgoji, pa ih vaspita, pa ih ovaj, školuje i brine o njima, ovaj, njemu je zagarantovan ovaj, džanet a to je ovaj vječita kuća spasa i sreće na ovaj budućem na budućem svijetu tako da je nama zagarantiran put do ženeta baš preko na taj način što šti, što ćemo štititi prava prava dakle, ovaj ženskog pola u našim, u našim društvima kasmogodženeta ovaj svaka to pomenuli postoji jedan deo je u Kur'anu koji u dženetu obećava kog se jedan svatio device odnosno žene koje će čekati svakog onog pravog vernika tako nešto sam parafrazirao možete to da pojasnite Mogu naravno dakle o u dženetu se spominju žene dženetske lepotice o njima se zaista puno govori i u Kur'anu a posebno u hadisima poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve I žene u dženetu, možemo ja podijeliti u dvije e, kategorije. To su e, one žene koje su bile na ovom svijetu, dakle vjernice, koje su živile na a, ovom a, svijetu e, i zaslužile da budu u dženetu, i one će biti supruge e, svojim muževima, muževima dakle, u dženetu. I one će biti i one će biti predvodnice svih dženetskih lepotica. A postoji postoji kategorija žena koje će biti stvorene u dženetu, dakle samo a uh, o kući spasa i nagrade. Uh, ovaj, i, one, uh, i one su samo stvorene kao nagrada za stanovnike Dženeta, koji za ljude koji uđu, koji uđu, dakle ovaj o uh, Ali ono što je jako bitno da spomenem ovdje da istaknem što naše muslimanke vole da čuju, a i treba da čuju i žene općenito, jeste da će ovaj na višem rangu i stepenu biti ove žene koje su živile na ovom svijetu. Uh, pa uđe u dženet od onih lepotica ženske dakle, lepotice koje će biti stvorene samo samo dakle u dženetu ove će biti predvodnice predvodnice A šta je sa ženama koje koje nemaju muža koje se nisu davale a a završiću u dženetu? Uh, naravno i da će, i da će one uh, primjer radi ovaj imati imati mogućnost da ovaj uh, da izaberu Uh, ovaj, uh, da izaberu izvišenja Allahi Šanovu počastiti kao, kao ostale čenevski ljepotice da imaju, da imaju svoje ovaj, suprožnike u čenetu. Sad moram da ospitam da se, se bavim od Srbije omalo. Izjavili ste da je cilj svakog režima gde žive bošnjaci da se porobe islamske zajednice, između ostalih i u Srbiji. Zašto to mislite? Uh, naravno, kao što znate, uh, u U uh, zadnjem uh, periodu uh, mi vodimo jednu uh, jako žustru i žestoku uh, borbu na teritoriji Sanđaka, uh, cijelog Sandžaka uh, i naravno uh, cijele teritorije ovaj, države, države Srbije, uh, a to je da, da je naslijeđena uh, praksa iz komunističkog režima, da se uh, porobljavaju vjerske zajednice. Ne samo islamske zajedni, zajednice, nego sve, uh, sve vjerske zajednice, jer su uh, vjerske zajednice u komunističkom režim, režimu bile glavne pologe da se kontroliše narod. Da se kontroliše, kontroliše ovaj narod i ljudi općenito. I naravno, uh, nakon što je pao komunistički režim i nakon što su se ovaj, muslimani, konkretno sada govorimo njima, uh, vratili vjeri i nakon što su uh, počeli više da prakticiraju uh, vjeru Došli su učeni ljudi, ne, ne, ne kažem da nije bilo učeni ljudi i ranije ovaj, naučnika, ali veći broj je došao učeni ljudi koji su ovaj, počeli da prakticiraju ovaj vjeru na taj način da njihove vjerske zajednice i institucije trebaju da budu totalno dvojene kao što je i po Ustavu ovih država od e, državnih institucija i da se poštoje njihova autonomnost njihova sloboda. I naravno, e, režimi koji su nastidili tu praksu, oni e, imaju e, pretenzije... Da li mi misli i na ovaj konkretno režim? Evo da budemo konkretni. E, pa eto, kao što znate, ovaj, režimi koji su ovaj, bili ranije ili vlasti, E, dakle, tu je postojalo veliki dakle, oscilacija. E, za vrijeme režima Slobodana Miloševića tu su dakle, stvari bile jasne, on je totalno negirao našu islamsku zajednicu, nije je uopće priznavao zatim nakon toga ka, za vrijeme Zorana Đinđića tu je dakle se, se stvari mnogo ovaj promijenile na bolje i tu smo mi imali dakle jednu e, sjajnu saradnu između rukovodstva Islamske zajednice i e, premijera Đinđića. Zatim nakon toga a, njegovi nasljednici nažalost nisu išli njegovim e, stopama, ko što ni režim zatim ovaj tadići režim oni su napravili veliku nepravdu Islamskoj zajednici. Sada e, nakon što e, je uspostavljena vla, aktualna vlast E tu se stvari dakle ovaj značajno promijenile. Eh, kao što ste upoznati ovaj na tu temu o tome eh, su govorevi eh, prije svega mnogo muftija Muamerefendija eh, Zukorđić i da je tu otvorena jedna, jedna nova stranica da su započeti razgovori, naravno nisu riješeni problemi, ali postoji volja za dijelog, za razgovor i mi se nadamo da će, ako Bog da inša Allah hotelja, u tom smjeru se naš, kretati naši odnosi između rokovostve islamske zajednice i predstavnika vlasti. A Zašto vas to pitam? Interesantno je recimo da i gospodin Zukorlić kad je ovdje bio, on je slično rekao da još nije zadovoljno da očekuje neke rezultate, ali evo sad, pre meseci i po dana je pružio podršku Ale bosničkim izborima. E pa naravno, Kako dajete tako blanku podršku a niste ovaj niste zadovoljni urađeni? pa mislim da blanku podršku mi nikome nismo dali i Mufti Muamerefendizukordijsku je lider Bošnjačke demokratske zajednice, partije koja je jedini za sada zaštitnik prava islamske zajednice kod našega naroda je već u razgovorima sa premijerom uh, Vučićem i nije da nije imalo rezultata. Imalo je, primjer radi, ovaj uh, aktualna vlast uh, nije prestala na uh, hajku uh, koju su uh, zlonamjerno uh, organizirali razni, uh, razni političari i faktori u ovoj uh, zajednici uh, da se uh, nastavi sa rušenjem vakovske imovine i sa otimanje vakovske imovine, imovine islamske zajednice Uh, aktualna vlast nije pristala na to i oni su ovaj uh, odustali od toga naravno puno ima tu pitanja koja su otvorena i mi se nadamo inša Allah ta odnosno također uh, u uh, prije nego je ta podeška data uh, vođeni su razgovori i mnoga pitanja su otvorena tako da inša Allah uh, ako Bog da mi uh, vjerujemo uh, i naravno mi muslimani kada se nešto dogovorimo nama je obavez da poštemo te dogovore E, dakle, da poštujemo svoju datu riječ, a naravno da očekujemo i od druge strane da ispoštoje svoju riječ, a imamo u početku lijepo mišljenje da svaka druga strana sa kojom razgovaramo treba da ispoštuje i ovaj, to je ono što je elementarno, e, elementarno, dakle, u, kada je u pitanju dijelog i razgovor. Kakav je vaš odnos, odnos vaše islamske zajednice i vaš lični odnos sa islamskom zajednicom Crne Gore, odnos Crne Gore? Dakle, tu je... E, također, e, jedno jako važno e, pitanje, jer mi e, teritoriju cijeloga Sandžaka e, smatramo jedinstvenim kada je u pitanju organizacije islamske zemce, jer e, kao što znate, regija Sanđak se nalazi e, u dvije e, danas suverene i priznate države, a to su Srbija i Crna Gora. E, I naravno, da a, ta regija ima svoje historijske, kulturne e, i vjerske e, posebnosti i naravno da je i u vrijeme Osmanskog carstva imala posebne tretmane i poseban status. Tada je bilo u sastavu tadašnje Bosne. Naravno kasnije su se dogodile različite promjene i mi smo 1993. godine kada je reorganizirana islamska zajednica osnovali mešihat islamske zajednice sandžaka kada su Srbija i Crna Gora, Crna Gora bile dio jedne dakle savezne republike u Savezne jedne ovaj države i tada je osnovan mešihat islamske zajednice sandžaka i mi smo djelovali na cijeloj teritoriji sandžaka kako ono koji se nalazi u Srbiji tako i ono koji se nalazi u Crnoj Gori zatim uoči referenduma Kada je izlasana nezavisnost Republici e, Crnoj Gori, e, naši predstavnici, naš muftija Sanđački e, i Reis Ulema kao vrhovni poglavar Mustafa Efendija Cerić, oni su imali intenzivne razgovore sa e, rukovodstvom Crne Gore i državne institucija tada i oni su dali čvrsta obećanja da neće se mije, miješati u a, naše vjersko djelovanje na cijeloj teritoriji Sandžaka, i da neće biti nikakvih kada je u pitanju funkcioniranja naših institucija kao što su medrese, srednje škole i ostale naše obrazovne institucije. Naravno, nakon toga se je dogodilo nešto drugačije i posebno kako je preuzeo rukovođenje islamskom zajednicom u Crnoj Gori naš moj sugrađanin Rifaet efendija Fezic on je zaista krenuo u obračun u obračun sa nama i pokušava da da eliminiše naše djelovanje sa toga, sa toga prostora a mi smo naravno mi imamo dakle potpuni legitimitet da radimo na tom prostoru jer smo, jer smo mi i po Ustavu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sastavni dio te jedinstvene jedinstvene ovaj islamske eh, zajednice sa sjedištem u eh, Sarajevu i naravno naše institucije eh, u rožajama ili u južnom sandžaku na sjeveru Crne Gore postoje prije nego je Crna Gora postala država. Ovaj, eh, tako da eh, te zatečene eh, situacije i zatečenu realnost eh, treba priznati eh, i eh, naravno dozvoliti da funkcionira onako kako to, kako to i nalažu naši propisi u islamskoj a šta mislite kuda će dalje ići razgovori joće doći eventualno do nekog spajanja odnosno dogovora ili mislite da dalje... pa eto sa strane Fejzića Rifata Fendije Fejzića mi imamo žestoke napade i optužbe Pa ni vi blagi, jo, rekao pa, bih. Pa eto, ja se trudim, zaista, volio bih da, da me citirate. E, mi smo, kada je u pitanju odgovor, njemu bili zaista blagi i ga, mi ga i pozivali smo ga i sada ga pozivamo i na razgovor i na dijalog i nismo za svađu i nismo za razjedinjavanje, za razjedinjavanje ljudi i nismo za sukobe. E, želimo da se riješi taj problem na miran način I to pitanje, e, naravno, to ne znači da ćemo odustati od naših prava. Ja mislim da nije dobro ni za njega i ne mu da, da da se ponaša na ovaj način i da neistinama pokušava da se obračuna sa svojim neistom mišljenicima jer on uglavnom u svojim nastupima koristi neistine kada smo mi u pitanju jer njegove optožbe dakle nemaju nikakvog utemeljenja niti u stvarnosti niti u našem ponašanju i, i učenju. Naravno da Sarajevo ima veliki tu uticaj i ubijedjeni smo ako Bog da nješal da, da će se tu ići u pozitivnom jednom, jednom smjeru. Naravno kažem da ne valja za njega e, da se tako ponaša i da i da negira Sandžak i, i da ovaj cijepa islamsku zajednicu zbog toga što će historija se o nama e, a nije dobro biti protiv svoga naroda, biti protiv svoje vjere, biti protiv svoje teritorije, protiv svoje ovaj domovine jer to je nešto što će ljudi zapisati a generacije a generacije svjedočiti Kakav je odnos vaše islamske zajednice sa srpskom pravoslavnom crkvom i u Crnoj Gori i u Srbiji? Kada je u pitanju e, srpska pravoslavna crkva, ovaj moramo spomenuti jednu stvar koja je vezana za moje prethodno ovaj, prethodni odgovor jeste da je srpska pravoslavna crkva organizirana, ovaj na taj način da ima svoje sjedište u Beogradu. Glavno sjedište dakle ovaj u Beogradu, a sve e svi njeni objekti se vežu za tu, za tu centralu i oni koji su u Crnoj Gori i oni koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i Crfa i se nalaze u Hrvatskoj i tako dalje i nama i e, nikada se ne postavlja pitanje to pitanje srpskoj pravoslavnoj e, crkvi pa ima srpska pravoslavna crkva svoje probleme također sa crnogorskom pravoslavnom crkom u Crnoj Gori ima u Makedoniji e, neka slične probleme kao i vaši islamski zajednice jeste ali primer radi imamo i tak, takođe i, i, i ovaj e, katoličku vjersku zajednicu koja je također organizirana e, na taj način da, da ovaj objedinjuje ovaj svoje objekte i vjernike e, iz svih skoro država e, svijeta a jedino ono što se ovaj e, nameće muslimanima jeste da oni moraju da se organiziraju u okviru svojih država U, u okviru svake države i da ne smiju praviti nikakve saveze i nikakve integracije, dakle, ovaj, izvan tih, izvan tih, e, tih granica. E, kada je u pitanju e, srpska, dakle, e, pravoslavna e, crkva u e, Srbiji i u e, Crnoj gori, e, dakle, e, mogu posvjedočiti i reći da nemamo neke, dakle, posebne posebne ovaj e, odnose, E, možda je to zbog toga što smo imali jedni i drugi puno obaveza i puno a, svoga posta tako da nismo, da nam nije ostalo ovaj vremena e, da gradimo ovaj e, suradnju između sebe tako da bi bilo više bolji trebalo da to bude ovaj e, mnogo, na mnogo bolje ovaj e, htio bih da da, da spomenem da, da je ovaj e, sveštenik koji služi jedinoj crkvi u Rožajama ili u gradu mene pozvao na jednoj njihovoj svečanosti ovaj pri nekoliko mjeseci nisam mogao da se odazovem ali naravno bilo mi je drago što sam dobio taj poziv ovaj, od njega tako da eto ja pozivate vi predstavnike Srpske pravoslavne crkve na vaše na va, obeležavanje vaših praznika Pa, e, uglavnom, e, kada su u pitanju događaji koji su e, bili e, iza nas, e, nismo ovaj, to činili, a naravno što ne znači da kada procjenimo da, e, da trebaju da budu predstavnici e, crkve, na tim našim skupovima ovaj, ćemo ih e, pozvati, ali naravno kada je, e, kada je u pitanju naše e, naša baza i naše sjedište u Sarajevu, naš vrhovni poglavar Isulema, Uh, Hussein Efendija naravno i njegov pred, predvodnik, oni uh, naravno imaju saradnju sa uh, predstavnicima spomenutih vjerskih zajednica i naravno mi smo jedna zajednica, tako da na taj način uh, mi smo mogli uh, spomenuti da, da ta saradnja ipak uh, postoji. Muftiju Kujeviću, je vi zalažite za autonomiju Sančak? Mi kao vjerska uh, zajednica ne bavimo se stranoškim, stranoškim pitanjima ali postoje neka politička pitanja a, koja su iznad svake stranke. Iznad znači, svake ipak se stranje, pa se bavite političkim. Pa eto, ovaj, a, i a, mi smo naravno dio naroda, mi a, služimo narodom, mi servisiramo potrebe našega, našega naroda i mi ćemo podržati i podržavamo a, svaku inicijativu, a, dobru inicijativu od društvenih organizacija, pa tako i od političkih organizacija a, koje će doprinijeti dobru nasnjega našeg dakle, naroda i ne samo našeg naroda nego svih ljudi na tom, na tom području e, lično vjerujem i smatram i mislim da je e, stvaranje e, prekogranične moderne proevropske regije Sandžak jer je evropska jer je regija Sandžak zaista jedan tipični primjer e, kakva treba da bude ovaj regije po svim e, poveljama evropskim poveljama za ljudska prava i za ovaj regije tako da a, će ova faza integracije našeg prostora ovaj u a, evropsku uniju ubeđen sam donijeti ako Bog da inshallah u i taj cilj a, e, da bi se založili iz ulaza u evropsku uniju je l to nisam znam pa, mislim podržava put u evropsku pa naravno kao što znate kao što znate da dakle, ovaj, sve političke partije koje predstavljaju muslimane i bosnjaci i albance na našem prostoru oni su prihvatili taj, taj koncept eh, tako da premijera radi ovaj oni su glas našega naroda po tom, eh, po tom pitanju tako da, eh, su, da je tu postignut jedan vid konsenzusa eh, našega naroda da je to interes eh, muslimana na tom prostoru, tako da je sada nelogično ako je konsensus na tom nivou postignut, da primjera radi neki pojedinci budu, budu protiv toga. U tom smislu sam ovaj spomenuo integraciju Evropskog vojska. A kako, kako mislite da će da Srbi reaguju recimo kad im se pomena autonomija u okviru, u okviru Srbije, bilo kakva nova sad? Mi, čini mi se da su Srbi malo osjetljivi ovaj, što se tiče bilo kakvog teritornog preuređenja u tom smislu. Pa znate kako kada je u pitanju sandžak mislim da su da je sandžak do sada uvijek spominjat u negativnom smislu ovaj a, u a, medijima i naravno u ono u, u, u 90 godinama kada je buktio taj nacionalistički duh a, na ovim prostorima postojala je velika, velika manipulacija, to jeste da, su, da se je plašio srpski i crnogorski narod sa Sanđakom i sa bošnjacima i sa ostalim muslimanskim narodima, da oni zaista žele da ugroze te države i tako dalje, tako da to uopće nije ovaj tako u stvarnosti, u realnosti i mi sada, hvala Bogu, u ovom mižendopskom periodu kada su ovaj tenzije spuštene, kada se razgovara i kada se priča, što naravno mi preferiramo, možemo da pričamo uh, na tu temu sa argumentima uh, na jedan racionalan način i mislim da Sanđak uh, sa svojom stvarnošću i svojim historijom nikada nije bio izvor sukoba nego su primjer radi Srbi i Crnogorci i Bošnjaci i Albanci i, i, i svijoni koji su živjeli u Sandžaku uh, živjeli zaista u jednoj uh, za, zavidnoj harmoniji. Dakle, vi znate, primjer radi, kada su strani neprijatelj dolazili u Sanđak, ovaj, bez obzira kod da su oni bili, uvijek su bošnjaci štitili ovaj Srbe, primjer radi, ako se, ako je taj neprijatelj bio naklonjen, primjer radi, ovaj bošnjacima, a usmjeren protiv, protiv ovaj, eh, Srba i tako dalje. Naš narod zna puno, dakle, ovaj dakle, takvi, eh, takvi događaja, a naravno to i Srbi mogu vam posvjedočiti sa toga, sa toga prostora. Eh, tako da mislim, mi trebamo da pričamo o Sanđaku kao jednom potencijalu i nukleusu dobra zajedništva, suradnje, zatim ovaj susreta, a ne razjedinjavanja i vi znate da je primjer radi Sandžak jedno jedno čvorište i tje graniči sa, sa više država, prema radi, e, graniči sa e, Bosnom i Hercegovinom, sa Crnom Gorom, sa Albanijom, graniči također sa Kosovom, za koga, prema radi, neke države priznaju, neke ne priznaju, tako dalje, ne bih da ulazim sada u tu ovaj, problematiku, jer nije e, moja oblaza, zatim graniči sa Srbijom i takve, sa, sa velikim brojem e, država, tako da e, je zaista sanđak potencijal koji bi trebali da iskoriste sve ove naše ovaj, države i na taj način bi se taj prostor, taj prostor, ovaj, Srbije i Crne Gore učvrstio. I na taj način bi smo pomirili stavove i Srba i Crnogoraca. Jer vi znate, primjer, da ima puno Srba u Crnogoriku. A mislite da se Srbi u Sanđaku također podržavaju tu, o, o, ovaj ideju autonomije? Vi znate da je Sreten Vukosavljević, koji je bio predsjednik antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, čovjek Srbin iz Prijepolja, bio na čelu dakle te Uh, ratne vlade ovaj u toku drugog svjetskog rata i da je on uh, da se je on zalagao za, uh, za uh, autonomiju sanđaka i da sanđaki pa Ja mislim poslan, danas, kakva je situacija treba. danas? Kako je ja mislim da ako, ako bi se danas uh, napravio jedan slobodan ambijent uh, i ambijent u kojem bi ljudi razgovarali sa argumentima i na jedan ovaj realan način da bismo mogli da dođemo do rezultata gdje bi i Srbi i Crnogorci i Albanci i, i prije svega Bošnjaci vidjeli da je zaista ovaj sanđak intre za sve njih. Malo pre smo pomenuli Kosovo, ja znam da to nije vaša oblast, ali vi kao učeni čovjek sigurno imate neki stav. Kako gledate na Kosovo i na taj problem uopšte? Mi bi sebi rekli Kosovo i Metohije, neki drugi smatraju da je to nezavisna država. Kako vi lično gledate? E, pa naravno ono što ja e, mogu ovaj spomenuti kada je e, Kosovo u pitanju jeste e, da ljudi moraju voditi računa o pravu svakoga čovjeka. O pravu svakoga e, čovjeka e, i ne, tre, ne treba ignorisati ničiju, e, ničiju, e, ničije pravo. E, jer i, i da, ne pre, ne, da ne treba, dakle, e, sprovoditi prema nikome prema nikome, ovaj nepravni i tako dalje jer jer nekada to može da rezultira da rezultira da te katastrofalnim posedicama i zbog toga mi smo imali dakle ignorisanje od strane Beograda dugogodišnje ignorisanje ovaj kosovskog pitanja na taj način da su primer radi da, da se iz Beograda nametao autoritet Kosovu Uh, oni ljudi koji su pričali po voli ovaj, uh, Beograda, a u stvari nisu imali nikakvu podršku od ljudi na uh, Kosovu, od Albanskog naroda i naravno to nezdovoljstvo je ključalo, ključalo, ključalo, ključalo, onda je rezultiralo, čime je rezultiralo, tome smo svi ovaj, uh, upoznati, a naravno to će pitanje morati da rješavaju uh, veliki faktori, relevantni faktori prije svega ovaj država Srbija sa Evropskom unijom tako da videćemo kako će se. Dobro, nećete ja kažete da smatrate Kosovo nezavisnim, a evo da vas pitam za Republiku Srpsku, je smatrate da je Republika Srpska genocidna tvorovina kao što neki Bošnjaci kažu? Pa znate, ovaj kada je u pitanju e, to, ta stvar, e, mi vjerujemo i smatramo da je izvršena e, ovaj, agresija na e, Bosnu i e, Hercegovinu i da zaista na da da svi gradovi sva mjesta uh, svjedoče šta se šta se dakle tu ovaj uh, dogodilo mi imamo prema radi najbolji primjer uh, Srebrnice onda imamo Prijedora uh, imamo uh, i druga uh, mjesta gdje su, gdje su stradali ovaj uh, bošnjaci uh, tako da na osnovu uh, tih tih rezultata i tih uh, posjedica koje su Uh, koje, koji, koji su dakle ovaj sada naša naša realnost je nastala nastao nastao us ovaj, uh, sadašnje države Bosne i uh, Hercegovine uh, tako da ne može niko negirati ono što se dogodilo ono što se dogodilo u Bosni i ja mislim da je tendencijozno zanotvrditi bez obzira uh, što smo mi uh, svi prije svega ja Uh, usmjeren i pozvan da bude obje, objektivan i pravedan uh, i, i, i ovaj spreman sam da priznam uh, ovaj, uh, i, i krivicu uh, svakog svakog dakle čovjeka i svoju ličnu krivicu i, i krivicu svoj svojih ljudi kada, kada oni zaista ovaj uh, pogriješe uh, ali uh, oni ljudi koji su živjeli 90-ih godina ja sam tada živio na Sandžaku uh, ovaj tada sam bio znamo sve šta se događalo od uh, ovaj uh, vojske Republike Jugoslavije tada, zatim od paravojni, jedinica i tako dalje, kakve smo sve mi strahove preživljavali u, u području gdje nije bilo rata, a kamo li, primjera, radi ovaj, tamo gdje, gdje je ovaj bilo. Čak su stradali neki ljudi porijeklom iz uh, Sanđaka, kao što su, primjer, radi ovaj, štrpci sjeverni i tako uh, dalje. Tako da je to bilo jedan, jedan zaista, zaista težak, težak ovaj uh, period. A oko toga bi najbolje bilo da naučnici ovaj donesu, donesu svoj sud ovaj e, historičari i e, na jedan argumentiran način koji ovaj i metod koji ne može niko da ospori a, a ne samo da se te tako jako pita osjetljiva pitanja koriste kao neka a, dnevna, dnevna ovaj politika i zauzimanje uzimanje ovaj niskih pojana od strane bilo koga ili od strane srpskih političara, ili, ili, ovaj, uh, ili onih koji, koji pripadaju Bošnjačkom korpusu. Kako gledate na Bosnu, i recimo evo jedno zanimljivo pitanje, kod Srba suvek veže da Srbin mora da bude pravoslavac, da li kod Bošnjaka, recimo, Bošnjak mora bude musliman, ili može da bude hrišćanin, ili, ili bilo koje druge vero i spojisti? Dakle, kada, kada je u pitanju bošnjačka nacija, uh, u načrtaniji stoji, primjera radi da su tada u Bosni živjeli uh, bošnjaci muslimani, bošnjaci-prvoslavci i bošnjaci-katolici. E, tako da nije, nije uslov da onaj ko je bošnjak mora da bude musliman, jer ne postoji dakle, taj propis koji bi smo mogli da nametnemo ovaj, ljudima, jer ljudi imaju slobodu da se ovaj, izjasne po pitanju svoga vjerovanja kako, kako hoće, makar ovako u ovom ambijentu koje mi, u kojem mi ovaj, živimo, ali naravno, kasnije se je dogodilo da su ti e, Bošnjaci pravoslavci srbizirani i postali svi Srbi, onda rva, ovaj Bošnjaci katolici. To bi su, vam isto Srbi rekli za, i, samo iz svog ugla. E, pa eto. Da su možda. Srbi muslimani postali Bošnjaci, Srbi katolici, Hrvati. Pa dođe zbog toga su jako bitni ovdje historičari da na presude. <laughs> da na presude naušnjaci ovaj tako da eto ovaj e, nije uslov e, jer postoje neki, e, neki Bošnjaci koji su ovaj u mađarskog mađarskoj po našim saznanjima koji nisu muslimani, nego su ovaj e, kršćani, a naravno to je ostatak tog, ovaj e, te realnosti koja je bila nekada u Bosni. Evo pred sam krajem našeg intervjua moram da vas pitam, kakav je vaš odnos sada sa gospodinom Zukorlićem? E, je li imate li, lični odnos, verovatno ste dobri prijatelji? Naravno da imamo, on je moj, e, prije svega profesor i učitelj, i on je moj prijatelj i, i saradnik, e, i naravno da, da, da e, imamo dobre odnose, Ovaj, i da se često viđamo i, i, i savjetujemo i razgovaramo o bitnim stvarima i pitanjima tako da mi se zaista ponosimo ja lično što imamo takvog čovjeka ovaj koji nam stoji na raspolaganje sa svojim kapacitetima da nam pomogne da nas posavjetuje da nas usmiri da zajednički raspravljamo ovaj o mnogim e, pitanjima al ono što, što što krasi ovaj tu našu saradnju i njega ovaj lično jeste da mi funkcioniramo na bazi savjeta. Dakle tu e, nema ono što je e, pokušato pokuša da se predstavi jeste da, da, da tu postoji jedna u islamskoj zajednici dok je bio Muštiez Ukolić, ovaj na čelu da tu postoji jedna diktatura i jednomle da mora samo njegova riječ da se poštuje. Dakle evo ja ću otkriti ovaj da da to uopće nije tačno. E, da mi imamo svi e, slo, slobodu da kažemo primjer radi šta mislimo i vrlo često i da se, ovaj, da to mišljenje bude suprotno njegovom mišljenju pa onda naravno svako iznese svoje argumenti i onda se nađemo ovaj e, onde treba čiji argumenti budu jači oni i presovde e, jel' vam speta kad, kad vas zovu Zukorlićev muftija da ste Zukorlićev mali ili tako nešto kad kažu pežerativno pa znate kako mislim ovaj E, trebamo pitati šta se po tim podrazumijeva. Ako se podrazumijeva po tim da sam ja zaista čovjek koji je blizak mufti Zukorliću i njegov prijatelj, onda sa tim ponosim. Ali ako se misli da, da, da na to da ja, primjer, radi nemam svoj stav i da, ne, da nemam ovaj opće udjela u svom djelovanju, u svom razmišljanju, da je to zaista smiješno, jer to nije istinito, nije, nije ispravljeno. A evo, možete sad ovdje ja kažete, recimo, šta zamerate gospodinu Zukoriću? On, kao verovatno i svi ljudi, ima neke mane. Pa onako je, kad mu ovako neka neke njegove, eventualno, po vašem mišljenju, nedostatke, mane. Dobro, sad, ne postoji čovjek koji je savršen. Ne, Ta, postoji, čakve, čovjek koji je e, savršen e, ali kada je u pitanju njegovo djelovanje, način vođenja islamske zajednice i način također e, vođenja politike e, ja moram potvrditi da, da se e, sa aspekta našeg učenja e, ovaj, e, slažem sa onim što što radi i što je radio e, i naravno zbog toga sam ja i ostao dio eh, tog tima eh, i naravno ranije njegov, ovaj i njegov, njegov saradnik eh, i to je ono što nas je ujedinilo i ista dakle percepcija ovaj, viđenja, eh, tumačenja vjere naravno i eh, vođenja naših institucija od vitalnog značaja. Da li vas, evo na samom kraju intervju da spitam, da li od vas u budućnosti možemo očekivati da se uključite u politički život, u politički rad? Kroz... To samo... Ozajeni Allah džashanuozna zna, drag, dakle dragi bog, ironje sveznajući ovaj ono što je sada na dijelu jeste da ja sebe vidim zaista ovdje gdje jesam naravno da društveno bude maksimalno aktivan da se borim da popravim stanje a, u svom društvu ovaj na bolje a, da činim dobro a, svim ljudima i u tome i u tome dakle ovaj uživa Ufti Okujeviću puno sreće i uspjeha u daljem radu Hvala i vama Poštovni prijatelji, ovo je bila emisija intervju u produkciji Balkan Info. Prijatelj.